Basme în limba română Uimitoarele călătorii ale lui Simbad Partea a treia Monstrul cu un singur ochi Salut! Eu sunt Tic! Uh, bună! Nu vorbești prea mult, nu? Um, da... nu... Bună, Tac! face cunoștință, deși nu mi-a spus numele! Da, l-ai speriat, Tic! Eu nu sperii berze! Am speriat totuși un om pe o corabie! Aha! Trebuia să-i vezi fața când i-am smul sandvișul direct din mână! Nu mai face asta! Tu ești motivul pentru care nu le mai dau de mâncare! Se sperie ușor, oamenii ăștia! Nu e vina mea! Hei, micuțule! Cum te cheamă? Um, eu sunt tău! Bună tău, e tic! Și eu sunt tac! Spune-mi! De ce ești așa speriat? De ce să nu fiu? Ești mult mai mare decât mine. <laughs> e adevărat, dar cine va va fi mereu mai mare decât tine? E natural. Nu te poți speria de toată lumea, doar de asta? Oh, nu. Nimeni nu e mai mare decât oamenii. Aș vrea să fiu un om. Oh, nici de cum. Sunt creaturi pe insule ciudate care sunt mult, mult mai mari decât oamenii! N-ai auzit de monstrul cu un singur ochi! Cum? Oh, nu-ți face griji! Am să-ți spun o poveste despre curaj! O să-ți arate cum curajul contează mai mult decât să fii mare sau mic! Oh, oh, Sindbad, știu eu! Asta trebuie să fie povestea lui Sindbad! <laughs> Chiar povestea lui Sinbad e. Să mergem! La. la monstru? Nu! La oala magică! Apă, apă, albastră curată, ce ai în tine, arată-ne Bun venit nou! Bun venit la Bagdad, casa eroului nostru, Sinbad! Da, uh, ultima dată când am auzit povestea. Simbad era bărbat Este un bărbat Stai, să mergem mai la dreapta Și așa se face Da, el e Simbad Simbad marinarul După ultima călătorie, Simbad a devenit bogat Și-a construit o casă mare și a ajutat mulți oameni din orașul său Simbad devenea faimos pe zi ce trecea Hei, Simbad! Eu și alții câțiva plecăm pe mare spre Balsora! De acolo o să plecăm spre alte porturi ca să ne vinde marfa! Vrei să vii? Oh, da! N-am mai navigat de mult! O să strâng cele mai bune mărfuri din Bagdad pentru călătoria asta! Bine, atunci! Plecăm într-o săptămână! Simbad era pe mare de săptămâni bune! Apele erau mai calme ca niciodată! Au ajuns în locuri îndepărtate! Apoi, într-o noapte... A venit o furtună! O, oh, nu! O, oh, nu! Unde mergem? Salvați-vă! Salvați-vă! Salvați Atenție! Ah! Ajutor! Nu ne lăsați aici! Capitane, stai! Ah! Ajutor! Nu ne lăsați aici! Capitane, stai! Oh, nu! Stai! O să întorc corabia! Vântul e prea puternic. Nu pot întoarce corabia! Am să vă arunc o barcă! Uite! Negustorii au fost norocoși să primească o barcă în furtună, S-au urcat repede în ea Dar apele au dus corabia în altă direcție Vâsli! Rămâneți în viață! O, oh, nu! O să murim! N-am primit o barcă doar ca să murim! Unde există voință, există și o cale! Trebuie să continuăm să vâslim până ajungem la o insulă! Au vâslit zi și noapte, sperând că vor da de uscat! Dar peste tot era doar apă! În cele din urmă! Ah, ah, Treziți-vă! Suntem salvați! E o insulă! Haideți! Uh, da, asta e o insulă. Dar să nu ne punem prea mari speranțe. Insulele de naufragiați au povești sinistre. De naufragiați? Ce vrei să spui cu asta? Insulele pe care nu trăiesc oameni sunt insule pierdute, Simbad. Nu cred că e de bine. Șt, ați auzit asta? Stai! O să merg mai aproape. Ha! Ha! Ce sunt creaturile astea? dă jos de pe mine! Ajutor! Ah, ce sunt creaturile astea? dă jos de pe mine! Ajutor! Ah, ce sunt creaturile astea? dă jos de pe mine! Ajutor! Stai! Până la urmă sunt animale! Și tuturor animalelor le e frică de un singur lucru! Ha, Plecați, creaturilor! Lăsați-ne! cerului! Trebuie să fugim de aici repede! Stai! Văd fum! Dar cine să locuiască pe insula asta? Nu! N-ar trebui să mergem acolo! Hai să ne întoarcem! Dar poate sunt oameni acolo și poate au o corabie mare! Barca asta, mica noastră, nu o să ne ducă niciodată acasă! Dacă ne lovește furtuna, barca o să cedeze! De acord! În plus, poate cineva e prins acolo și semnalizează pentru ajutor! Uh. Oh! E un palat. Acum suntem cu adevărat salvați! Eh. sau nu? Nu prea cred. Uita acolo. Sărmanii negustori nu știau ce urma să li se întâmple. O grămadă de oase! Trebuie să fi fost niște păsări foarte mari! Nu e posibil! În ultima mea călătorie, am văzut o bucată foarte mare de carne, aruncată pentru o pasăre foarte mare. Îmi pare rău să vă dezamăgesc, dar având în vedere experiența mea cu insulele izolate, este foarte posibil. Nu e momentul de șuete! Să plecăm chiar acum! Ah! Ce se întâmplă? Cu tremur? De ce acum? Ce de necazuri o să avem acum? A, a, asta nu e un cutremur! tremur. Ce e chestia aia? Eu, fome! Nu, fugiți! Fugiți, fugiți, fugiți, fugiți! fugiți! fugiți! A, a, a, a, Nu eu, te rog! Mâncare! Nu, nu, nu, nu mâncare, nu mâncare! Nu! Eu ce? Hei, uite aici! Am mâncare delicioasă! Uuuh. Cum te de ne poate urmări? Nu vede! Sunt sigur că ne simte pașii pe jos! Nu vă opriți! Hei, văd barca! Urcați-vă toți s-au urcat în barcă și au început să văslească, dar monstrul nu terminase cu ei. A început să arunce copaci în apă. De ce nu vrea să ne lase în pace? Cum de ne poate vedea? Nu suntem pe uscat. Nu cred că avem timp să găsim un răspuns pentru asta. Oh, Mai vine unul! Țineți barca! Nu, Simbad! Întoarce barca! Nu! Nu întoarceți barca! Salvați-vă! Plecați! Plecați! Oh! Monstrul nu m-a văzut că sunt în apă Slavă cerului! Stai! ce aia? O altă insulă? Oh, ce norocos sunt! Simbad a înnotat către insulă Era atât de obosit încât de îndată ce a ajuns la țărm a dormit. Vedea problemele lui s-au terminat în sfârșit. Hahaha! <gântu -i> mă <Magadilă. gântu -i> De unde vin astea? Au! Stai! Am o idee! Simbad a judecat repede și a rupt câteva crengi de pe copacul cu spin. S-a acoperit cu ele! Șarpele s-a dus înspre el în plină viteză! Cum era de așteptat! Slavă cerului! N-am văzut un șarpe atât de mare niciodată! Huh! Trebuie să plec de aici, acum! Simba și-a construit un adăpost din crengele cu spini și a stat în el zile în șir. Nu avea nimic de mâncare. Slăbise... Și nu mai avea putere. Dar într-o zi, soarta i-a răspuns. Poate fi adevărat? E... e un vis? Chiar voi fi salvat? Hei, aici! Salvați-mă! Ești nebun! Ce te-a făcut să te oprești pe insula asta? Insula asta e infestată cu... Un piton mare! Și pe cealaltă insulă sunt creaturi ca niște maimuțe Și un monstru mare cu un singur ochi ah, Dar totul e bine acum că văd un om din nou Eu sunt Simbad Marinarul Din Bagdad Ești din Bagdad? Norocul tău e mare, prietene! Ne întoarcem înapoi în Balsora De acolo poți să pleci spre Bagdad Vino! Sunt sigur că ai povești interesante de spus Hai să stau ceva de mâncare întâi Arăți ca un schelet Să plecăm înainte să devenim ambi un schelet <laughs> Adevărat! Stai! Ce s-a întâmplat cu ceilalți negustori? Oh! După ce au navigat o vreme, au găsit o corabie mare care i-a dus înapoi acasă Săracul Sindbad și-a pierdut toate mărfurile! Ba nu... S-a întâmplat că, atunci când Simbad a ajuns în Bagdad din Balsora, s-a întâlnit cu capitanul corabiei lui. Capitanul a fost tare bucuros să-l vadă pe Simbad. I-a spus că s-a simțit vinovat că își lăsase camarazi în urmă. Capitanul și alți negustori de pe vas vânduseră deja mărfurile lui Simbad. Mărfurile lui erau de bună calitate. Negustorii au vrut să dea banii familiei lui Simbad... I-au dat lui Simbad 20 de pungi cu monede de aur și argint Simbad i-a dat o pungă înapoi în semn de mulțumire Apoi a folosit restul banilor ca să construiască un palat mare și i-a ajutat pe cei nevoiași Wow! E o poveste fantastică! Încă una! Ha, ha, ha! Nu? Nu acum, micuțule? Să mai păstrăm ceva pentru data viitoare! Mereu faci asta, Tac! La ce trebuie odihnă? Oala magică e cea care ne arată totul! Bine! Atunci oala magică se va odihni! Să mergem! Ești un povestitor foarte bun, Tac! Ha, știu că sunt! Bla, bla, bla...